«Мовознавець!» «Я приїхав до Львова провести невелику наукову розвідку зі Гайзена гайзенознавства». «О, то вже навіть наука є така!» засміялася пані Слава, наливаючи йому чаю. «Не чула ще!» «Вона щойно становиться!» відповів трохи ніякого Стефан –